8. Історія взаємодії людства з інопланетним розумом є пригнічуючою. На даний момент Союз займає 48 світів, розподілених на просторі приблизно в 60 світлових років. Майже всі ці планети були принаймні трохи придатні для життя до нашої появи. Можна припустити, що принаймні на кількох із них нас там чекали б технологічно просунуті місцеві жителі. Чи не так? Не зовсім. У Лонгшоті є розумні тубільці, але, наскільки я знаю, ми ніколи не спілкувалися з ними значущим чином. Це в основному деревні кальмари, і їх ареал суворо обмежений окремими непрохідними джунглями в горах у центрі єдиного континенту планети. Ми вийшли на узбережжя, і, як зазвичай роблять люди, з тих пір ми практично залишалися біля океану. Було кілька спроб налагодити контакт, але місцеві жителі не виявили особливого інтересу до цього проекту, тому він так нікуди не просунувся. На Роаноку були й розумні аборигени. Ми ніколи не спілкувалися з ними, тому що до того часу, як ми зрозуміли, що вони там є, вони повибивали всіх нас. Що стосується підтверджених передових розвиток в космосі Союзу, то це майже і все. Є ще одна ймовірна планета, але ми про неї не дуже багато говоримо. В основному тому, що ми любимо спокійно спати вночі. За 12 світлових років від Едему знаходиться жовта зоря головної послідовності з масою майже такою, як у Сонця Землі. На орбіті цієї зірки, у мертвому центрі її зони Золотоволоски, обертається кам'яниста маленька планета, яка, як показали спостереження з Едему, має киснево-азотну атмосферу зі здоровою дозою водяної пари. Це, мабуть, найкраща ціль, яку ми визначали за тисячу років існування діаспори, і добрі люди з едему зробили її метою першої колонізаційної експедиції, яку вони спробували здійснити трохи більше ніж через сто років після того, як вони самі приземлилися на едемі. 12 світлових – це довгий стрибок, але не шалено довгий. За всіма ознаками подорож пройшла так добре, як тільки могла. На відміну від нас, наприклад, вони не врізалися в скелі на релятивістській швидкості. Їм не довелося випускати людей назовні корабля, щоб вони отримали смертельне опромінення. Не довелося нікого приносити в жертву жодному з різних богів глибокого космосу. Вони зробили розворот вчасно і були вже у фазі сповільнення. Пройшли більшу частину шляху крізь хмару Оорта свого нового дому, коли просто зникли. Ми точно не знаємо, що з ними сталося. Однак вони вели трансляцію безперервно, тож ми знаємо, що вони не знали, що щось не так аж до моменту смерті. Ми майже впевнені, що вони не зазнали ніякої катастрофи, тому що якби так було, їхні запаси пального майже напевно вибухнули б, і такий вибух можна було б спостерігати навіть з відстані 12 світлових років. Ми знаємо, що 400 років потому дочірній світ Едему Акадія організував власну експедицію з тією ж метою. Їхній корабель зник у той самий спосіб і у тій самій точці їхньої подорожі. Спроби колонізації провалюються. Однак колоніальні кораблі не зникають просто так. у всякому разі не самі по собі. Важко не зробити висновок, що в цій системі хтось почувається як вдома, і йому не потрібні відвідувачі. Якщо ви погодитеся з цим, також важко не зробити висновок, що ким би вони не були, вони мають можливості, які перевершують наші можливості. І як і наші перевершують можливості вашого звичайного мурашника. Після другого програшу точилися розмови про те, щоб відправити їм кулю. Вони сиділи там прямо посеред простору Союзу, і вони явно мали здатність завдавати нам шкоди. Але, на щастя, холодний розум переміг. Я хотів би сказати, що ми залишили їх у спокої, тому що зрозуміли, що ми були порушниками, що у них не було жодних підстав думати, що наші кораблі, які прибули, були доброзичливими і що вони мали повне право захищати свою рідну систему. Я хотів би сказати, що це було моральне рішення. Однак воно таким не було. Ми залишили їх у спокої, тому що не розуміли, як вони зробили те, що зробили з нашими кораблями. І вони нас налякали до всерачки. Я маю на увазі, що у мене не так багато історії чи досвіду, щоб спиратися на нього. Наскільки мені відомо, я перший серйозний емісар людства до інопланетного розуму. І я дуже сподіваюся, що не облажаюся. Пам'ятаю, що було жарко, коли востаннє був тут. «Ти міг би попередити про це», – каже Неша, коли навколо її ребризера утворюється дрібний конденсат. «Я могла би вдягти термобілизну». Звісно, коли я був тут востаннє, на вулиці було нижче нуля. І я був одягнений відповідно. Зараз тут, мабуть, така ж температура, як і тоді, але в джемпері та одношаровому шкіряному костюмі відчутно холодно. Вибач, знаєш, я одягнений для цього не краще, ніж ти. Ми перебуваємо під землею вже майже годину, поступово просуваючись углиб поєднанням чисто прорубаних тунелів і, схоже, природних швів у скелі. Ми ще не бачили жодних ознак житла. Ми щойно дійшли до перехрестя, де менший грубо прорубаний тунель іде вгору, а два більших розгалуджуються праворуч і ліворуч від нас. Неший відкидається назад і грає ліхтариком, прикріпленим до плеча в меншому тунелі. «Думаєш, це виходить на поверхню?» Я знизую плечима. «Можливо. Він занадто малий, щоб туди могли пролізти великі повзуни, тож я гадаю, що це або швидкий вихід для маленьких, або, можливо, вентиляційна шахта». «Хм...» Вона повертається обличчям до двох більших тунелів. «Куди?» Я свічу ліхтарем в один тунель, потім в інший. «Без поняття. Вони обидва виглядають досить зловісно для мене». «Вони вже розмовляють з тобою?» «Ще ні. Можливо, не стануть. Минуло два роки комунікаційне обладнання, яке вони витягли з шостого, могло вже вийти з ладу». Вона зітхає. «Якщо ми не зможемо поговорити з ними, переговори будуть дуже короткими». Вона підступає ближче до стіни, тягнеться вгору і проводить одним пальцем по неглибокій канавці, яка спірально спускається крізь камінь, перш ніж вийти приблизно на метр над підлогою. Думаєш, вони використовували машини, щоб прорізати ці тунелі? Я підходжу, щоб стати біля неї. Не впевнений, що вони роблять різницю між собою та машинами. Маленькі однозначно гібриди, мене не здивує, якщо і більше також. Вона обіймає мене за талію. «Серйозно, Мікі, що станеться, якщо вони не зможуть з нами поговорити? Або якщо не стануть?» «У такому випадку я думаю, що ми помремо. Ось чому я не хотів, щоб тут була зі мною, розумієш?» Вона прихиляється своєю головою до моєї. «Якщо це так, то з нами покінчено. Якщо не зараз, то коли погода зміниться?» Я зітхаю. Так, це ймовірно. Хоча, мабуть, не через те, що замерзнемо. Якщо ми не зможемо повернути бомбу, мило попросивши, маршалові доведеться спробувати повернути її силою. Не може ж він просто сидіти навпочебки в куполі і чекати смерті? Ні, каже Неша. Чекати, поки щось станеться, це не його стихія. Ти думаєш, він зміг би це зробити? Тобі краще знати, ніж мені. Наша найбільша перевага – це наші літаки, але від них немає ніякої користі, якщо повзуни залишаються в своїх тунелях. Нам потрібно виманити їх на відкриту місцевість, і я не знаю, як нам це вдасться. Що стосується боротьби, тут внизу у нас є багато прискорювачів, і ми можемо зробити більше, я думаю. Скільки людей ми зможемо зібрати разом, які знають, як ними користуватися? Вона повертається, щоб подивитися на мене. Ти знаєш, як користуватися прискорювачем. Так, але... І тоді я бачу, до чого вона веде. Він не став би. Вона схиляє голову набік. Ти так думаєш? Якщо не брати до уваги релігійні заперечення Маршала проти мультикопій, про які він би швидко забув, якби виживання колонії стояло під загрозою, кожна моя копія, яку він дістане з бака, забирає 70 тисяч кілокалорій з нашого енергетичного бюджету. Це не враховуючи кальцій, фосфор і мікроелементи. Скільки копій мене він би міг зробити, повністю не спустошивши наші запаси? Він би не переймався з наших запасів, каже Неша. Якщо він поверне бомбу, він знову матиме багато енергії, правильно? Це означає, що він може запускати рециклер цілий день протягом місяця, якщо захоче. А це означає, що всі міки, врятувавши колонію, будуть винагороджені тим, що негайно перетворяться назад на протеїнову кашу та мікроелементи. Жорстоко, кажу я. Ти справді думаєш, що Маршал піде таким шляхом? Якби він думав, що це спрацює? «Так, чорт, забирай!» «А чи спрацює?» «Не знаю», – каже Неша. «Скільки тут повзунів?» Я повертаюся в пам'яті до фото, яке мені надіслав восьмий перед смертю. «Багато. Достатньо для того, що це ніяк не вплине на те, скільки Мікі Маршал міг би витягнути для битви з ними». «Він, мабуть, все одно спробує, знаєш?» «Так, – кажу я, – мабуть». Вона нахиляється до мене. «Якщо до цього дійде, то, мабуть, я краще піду сьогодні з тобою». Не впевнена, що хотіла б жити в колонії, яка готова зайти так далеко. Я беру її руку і стискаю. Вона знову зітхає, випрямляється і відступає від стіни. У мене хороше перечуття щодо цього. Каже вона і показує на тунель праворуч. Вона плескає мене по плечу, повертається і йде. Кинувши в останній погляд на той виріс у скелі, я йду за нею. Мікісім, привіт. Мікісім, сподіваюся, ти це читаєш. Ми прийшли поговорити. Мікісім, зараз ми в тунелях, сподіваючись встановити контакт. Мікісім, це важливо для нас обох. Мікі сім. Ти мене чуєш? Хвилин через двадцять ми натрапляємо на першого повзуна. Ми в тунелі, що поступово піднімається вгору, і я думаю про те, щоб розвернутися і повернутися до останнього перехрестя, коли він з'являється у відблисках нешеного ліхтарика метрів за двадцять перед нами. Він один із маленьких, молочно білий, близько метра завдовжки. З здюженою ніг і парою зловісно-гострих щелеп на передньому сегменті. Неша лається собі під ніс і тягнеться через плече до лінійного прискорювача, але я накриваю їй руку своєю і шепочу «Зачекай». Паузон піднімається вгору, доки не збалансовується на останніх трьох сегментах. Його голова повільно крутиться вперед і назад, як кобра, що готується до удару. «Ти ж казав, що їм на це начхати, так?» шепоче Неша і перекидує прискорювач через плече поки не тримає його в обох руках. «Я сказав, що вони не є незалежно розумними», – кажу я. Немає сенсу шепотіти, коли істота чітко знає, що ми тут. Це не означає, що рознесення цього на шматки не буде інтерпретовано як ворожість. Уяви, що хтось заходить у твій будинок, підходить до тебе і відрізає кінчик твого мізинця. Ти не назвеш його вбивцею, але все одно будеш дуже розлючена. «Добре», – каже вона. «Справедлива думка». Вона дозволяє прискорювачу ковзнути назад, поки він знову не звисає з ремінця через її плече, і ставить руки в боки. «І що тепер?» «Не впевнений, кажу я. Я роблю глибокий вдих, на мить затримую його, а потім знову видихаю. Голова повзуна падає нерухомо. Я роблю повільний крок вперед. «Мікі», – каже Неша, – «що ти робиш?» «Ми тут для цього. Я встановлюю контакт. Я роблю ще один крок». Повзун стоїть нерухомо. Неша підступає до мене. Якщо вона підповзе до нас, я покінчу з ним дипломатією чи ні? Справедливо, кажу я, і роблю ще два повільні кроки. Повзун знову опускається на ноги. Я чую, як Неша вдихає повітря і як вмикається прискорювач. Він не повзе до нас, натомість він обертається і повертається тунелем назад. Пройшовши кілька метрів, його голова піднімається і повертається назад, щоб подивитися на нас. «Мені, здається, воно хоче, щоб ми йшли за ним», – кажу я. Не чекаючи відповіді Неші, я повільно і рівномірно йду до нього. Коли я скорочую відстань між нами до шести-семи метрів, повзун повертається і знову рушає вперед. «Добре», – каже Неша позаду мене. «Думаю, що так воно і є». Я не відриваю очей від повзуна, але чую, як вона знову прибирає зброю. Через кілька секунд вона йде поруч зі мною. «Якщо вони вирішать, що не хочуть з нами розмовляти, – кажу я, – ми навряд чи зможемо вирватися звідси. Ти ж це знаєш, чи не так?» Неша натикається на моє плече. «Ти б здивувався, з чого я можу вирватися. Але я почула тебе. Поки вони не намагаються розірвати нас на шматки, я обіцяю бути доброю». Беру її за руку. «Дякую, Неша. Думаю, що це хороший знак, правда?» «Можливо», – каже вона. «А може їм просто більше подобається, коли їхнє м'ясо само йде на кухню?» Куди б повзун нас не вів, це до біса далеко. Ми мандруємо крізь темряву наче днями, хоча мій окуляр говорить, що насправді це скоріше пара годин. Тут і там ми стикаємося з іншими повзунами. Здебільшого вони поводяться так, ніби нас немає. В одній точці ми досягаємо тунельного переходу, де їх потік принаймні сотні, тече повз, блокуючи наш шлях. Той, хто веде нас, плине вгору по стіні тунелю на стелю, щоб пройти повз них, потім опускається на підлогу і продовжує рух. Я поглядаю на Нешу. «Вибач», – каже вона. «Я не можу». Наш гід не рухається швидше, ніж раніше, але й не чекає. «Ми його загубимо». «Можливо», – каже вона. «Та що ти пропонуєш?» Я роблю кроку вперед до краю потоку. «Мікі», – каже Неша. «Що ти робиш?» «Перевірка гіпотези». Я роблю ще один крок. Ставлю ногу прямо на шлях набігаючого повзуна. Він оббігає мою ногу і біжить далі. Давай, кажу я, вони не зашкодять нам. Роблю другий крок, потім третій. Тепер вони повсюди навколо мене, час від часу торкаючись моїх черевиків, але залишаючи мене у спокої. Ще два кроки і я виходжу з потоку. Наш провідник ледь помітний у світлі мого ліхтаря, мабуть, метрів за п'ятдесят попереду. Я повертаюся назад. Неша не зрушила з місця. Неша, давай все добре! вона хитає головою. Я простягаю руку. «Просто пройди крізь них, вони тебе не чіпатимуть!» «Ніколи!» – каже вона. «Я бачила, що ці штуки можуть зробити з тілом!» Я дивлюся назад. Нашого гіда вже не видно. «Неша, будь ласка, нам потрібно йти!» Вона знову хитає головою. Її голос все ще рівний, але очі великі, як тарілки. «Ти йди, Мікі, я вас не здожину!» «Боже, допоможи мені, я насправді замислився про це на мить. Лише на мить!» «Ні», – кажу я. «Все добре, вони скоро закінчаться». Я виявляюся менш, ніж на сто відсотків права. Минає приблизно дві хвилини, перш ніж потік по взунів зменшується до цівки, а потім зовсім сходить на нівець. Коли останній зникає, Неша переходить до мене. «Вибач, Мікі», – каже вона. «Я просто…» Її голос тріскається і мені спадає на думку, що це, мабуть, перший раз, коли я бачу, як Неша боїться. «Все добре», – кажу я і тягнуся до її руки. Вона дозволяє мені взяти її, а потім тягне мене в обійми. «Я справді не хочу померти тут», – шепоче вона біля мого вуха. «Згоден», – кажу я. «Давай не будемо цього робити». Вона міцніше мене стискає, потім відпускає і відступає. «Думаєш, наш друг чекає на нас?» – я знизу плечима. «Є лише один спосіб дізнатися. Вона торкається моєї руки, і ми йдемо». Як виявляється, він не чекав. Приблизно через п'ять хвилин ходьби ми виходимо на тристороннє розгалудження. «А що, якщо цей маленький виродок взагалі не керував нами?» – каже Неша по черзі просвічуючи кожен із тонелів. «А що, як це справді був якийсь випадковий повзун, який займався своїм випадковим повзунним лайном, і ми просто стежили за ним кілька годин?» «Думаю, в такому випадку ми провели місію». «Правда?» – вона показує в бік правого розгалудження. «Якби я була босом повзуном, думаю, я б пішла сюди і припущення таке ж правильне, як і решта. Приблизно через сотню метрів тунелем ми підходимо до іншого переходу. Там сидить Повзун і чекає на нас. Ми повільно йдемо до нього, а потім зупиняємося, коли знаходимося на відстані приблизно трьох метрів. «Це наш хлопець?» – запитує Неша. Я дивлюся на неї, потім знову на Повзуна. «Звідки мені знати?» Вона починає відповідати, потім хитає головою. Повзун непорушно лежить. «Думаєш, він мертвий?» Не знаю. Я роблю крок вперед, потім другий. Його нижні щелепи зараз приблизно за метр від моїх черевиків. Мені варто його штовхнути? Будь ласка, не треба, каже вона. Ти мені більше подобаєшся з усіма своїми частинами. Я присідаю перед повзуном. Він абсолютно нерухомий. Гадаю, воно і справді мертве. Я повільно простягаю руку до нього. Не реагує. Мікі, каже Неша. Я одним пальцем торкаюся його нижньої щелепи. Тоді він піднімається на дибки і кидається до мене. Я смикаю руку, уже падаючи назад, упевнений, що от-от помру, коли щось дзищить біля мого вуха і три передні сегменти повзуна вибухають градом осколків. Я різко приземлююся на спину і відповзаю назад на метр-два, потім повертаю голову і бачу Нешу, яка стоїть позаду мене з прискорювачем в руках. «Чудово!» – починаю я, а потім мушу зупинитися, щоб проковтнути прилив жовчі. Гарний постріл, чорт забирай, Неша. Ти могла мене вбити? Могла, каже вона, але не вбила. Однак впевнена, що мала б. Здається, що я не відрізала їй мизинець, га? Думаєш, ми зараз у стані війни? Я встаю на ноги, радий, що не обмочився. Не знаю, сподіваюся, що ні. Ми тут доволі глибоко, і, як я вже казав, не думаю, що стріляти наш варіант. Можливо, ні, каже вона, але це не означає, що не можу спробувати. Мій окуляр дзвонить. Мовець один. Контакт встановлено. Мовець один. Не знищуйте більше прислужників, будь ласка. «Мікі», – каже Неша. «Ти в порядку?» Я піднімаю одну руку. «Можливо. Мені здається, вони розмовляють зі мною». «Мікі сім. Де ви?» Мовець один. Прямуйте вперед, двадцять не перекладається. «Сюди», – кажу. Переступаємо через мертвого повзуна і прямуємо вниз по тунелю. Метрів зо двісті він різко повертає ліворуч і відкривається вид на більший простір, майже амфітеатр. У його центрі згорнутий навколо себе повзун розміром із вантажний ліфтер. Неша світить на нього своїм ліхтариком. «От лайно!» – каже вона. «Це…» «Це головний повзун», – кажу я. Міккісім, ми тут. Ви, мовить, один». «Гігантський повзун ворушиться». Із його складок виповзає менший, може, три метри завдовжки і метр заввишки. «Не зовсім», – каже він уголос. За його подвійними мандибулами я бачу складні частини рота, а не звичайну круглу пащу. Воно говорить голосом Берто. «Ви, мабуть, жартуєте», – каже Неша. «Не жартую», – каже він, біжить і присідає перед нами. Формально ця конструкція є мовцем для істот, які нещодавно зазіхнули на наше гніздо. Але мовить, підійде. Мені приємно нарешті познайомитися з тобою, Міккі.